Iritz ida musika Kaxa Zabaltzeko ordua hitz ber. Bai, bazen garaia, ez? Bai, 15 egun airean pasa <laughs> Hori da. Eta goreagarko gonbidatuari ba, ez dakit, igual argituko diegu denborarenola pasatzen zaion. batzutan kontra izaten da. Hori da. Arratsaldeanak emangoizki hogo, arratsaldeon. Zeixo, arratsaldean. Urdori zaude? Bueno, bai, pizkatola tenxo, bai. Etxean mainzat, ez? <laughs> bai, bai. Echean, Pistaba Temanuzo, oh, yeah. echean da abuela. Baina wikipediak zer dio gaurko gonbidatuari buruz? E, asmatzen dugun. gure gaurko gonbidatua esan dugun moduan, ba etxean sentitzen bada da oiartzorra delako eta oiartzoar on bezela kaskago orra omen da txikitatik izan omen ditu ideiak oso argi eta helburua lortu arte ez duela etxitzen, Esan eh? e, digu gure ikerlariak. E, biolinare osoan gilotzen du eta dantzari bikaina da, Zuzen ikasi zuen eta bai abokatua da gaur egun urtarrilean e, bere patuak edo mate operazioaren barruan e, sartu zuen, e, gogoratu euskalren hainbat abokatu atxilotuak izan zirela eta herrirko beste kide batzuekin batera, ba, poliziak eraman zituen. Gure gaurko amapola morea alaba da, arreba da eta ama ere bada. Honninitza ostolaza harroa barrena ongi etorri amapola morera. asko. Ongian lago Wikipedia atala. Uf, igual lore gehitxo, ez? Eh? Lore gehiegi? -ge. Ba. Batu biolinista ona eta dantzari ona dena, <risa> bereziki. Ba, Hori da geroztu guri lorea guatatzeko. Bale, <risa> bale. <risa> Ala ere, ez genekien zure aurkezperan nola egin, Audientzia Nazionaleko epaile bati zerbait leporatzeko aukera ikutsi gabe? Nik, orain, e, leporatu. E, Azta kerea ba, galanta egiten nik ustela, bai. Bai, bai, ez Bai. Bai, bai. <laughs> ba bueno, eh aunitza aurreko gonbidatuak galdera bat e, bai. utzi zuen beti bezala. Nekane Zinkunege eh izantzen, eh Zebra vida magazineko esataria, erresildarra bera eta galdera bat utzi zion eta bueno, entzungo dugu, baina gogoratuzuk ere galdera bat utzi beharko diozula zuela Biastebarro etorriko den ama polarik. Bai, bazaukanaz, bazaukanaz bat. Galdetuko nionan ea azken aldiz hobearez e, izango delakoan noiz egin dion mingainarikosk kosk eta, eta etxera joan eta damotu den. Alegia zerbait esateko gogoa izan eta isilik geratu ote den hobearez izango zelakoan eta gero amorratu hotze den bere uruarekin. Bueno, noiz galditu nahi zen zerbait gehiagozateko goz, bai, bera ala atortzen zaita txilok eta momentuan, bueno, gero epailean aurreti pasaginenean, epailea bai, eri. E, bueno, san iktun gauza batzuk argi, eta bai, igual beste modu batea, etxeko bai, bati bai, beste modu batea esan gona ez gion, bai. e, edo autoridade bat ez den bati. Eta gero etxea junta pues, beste... <laughs> da mutu ez ezan izana, ez hori etzitzaidan pasaz, ezan izan manioen, igual beste kausa bat irekikozian horren ez horien da mutu. Baina, bai, igual momentu hoi etortzen zaigurura. Baina, duz oitura sentitzen duzuna esateko? Bai, normalki, nik uste dut, baiet, egia da, askotan gauza asko ez diala errexak ere etortzen zaizkizun bezala esatea, bai, bueno, bat ez zere berezikin ikustu dut gauza horiek esan behar diala gertuko henei behintzat bai, eta nik uste dut aldo hortatik neko zintzera, edo bai, baina ezela. Gukor nahi dugu, eh, ilkarrizketa e, honetan, sentitzen duzuna esatea, eta etxean bezala sentitzea, etxeko bati esango batzenia bezala, esatea. Zaiatuko na, ba, zaiatuko na. Honintz, <laughs> <laughs> <Zaiatukonaz. laughs> e, asan dugu abokatua zarela, eta berbada zure lanean, e, batzuetan e, isili gelditu behar izaten da, edo karta guztiak erakutsi badira hasi datik. Ez, ez, ez, askotan, askotan, isili gelditu behar da. Gaina eguale estrategia baten... E, E, puntua izan daiteke ere, bai, bai, bai, batzutan beharrezkoa da, askota garrantzitsua gara da, isiligelitzen momentu batzutan, bai, esatea baino. Isiltasuna froga bat izan daiteke? Mm, ba, debate juridiko bada ere, batez ere Toma. inputatuan, edo akusatua denan isiltasuna nola kontsideratzen den, eta bai, esango, esan dezaket, kasu batzutan, geizki gure ustez, baino baino froga bezala izan dutela ere, bai. Ego ke eh, Aitziberta kazetaritzen, kazetaritzan, zuzenbidea i lotutako eh, asignaturak izaten genek, gaiak yeah. eta nahi beintzat Kriston txapa iruditzen zitzaizkidan, ez kidan, ezagut zure Aitziber. Ez itsitasuna. Itsitasuna. Eh, dut. <laughs> Ordun, eh zuzenbidea zertik eh aukeratu zen uzkonentz. Egia esateko, egoritzen zelan bi karreran artean. Bueno, Iztutea adin bat, emezhortz urtekin edo, pus, be, be, aukeratu behar dezu bat, eta nik uste inorrek ez dugula, oso, bueno inorrek, e, asko eguentzat ez dugula garri bizerrekin. Egoritzen zelan zen, e, oso antzekoa gianak magisteritza eta zuzen bidea. <risa> Oseak, e, eta deskartea inuna izan zen, eritzen bueno, zait, zuzen bidea txapa ahondiago bat izango dela, ta, Momento hortan ikusi nintan indarraki, mena guaineldu erriotu neri, gero magisteritza egual, etorkizun batean erreixago edo dezaket eta, bueno, pordeskarte dezan genukea inula, eta hoxe, eta, eta txapa handi bada ikasteko, txapa ematen den bezala, edo nere garaian ematen genuen bezala, txapa handi bada. Kontua da gero, ba, praktikan, jartzean eta, ba, bueno, bereziki gure harloan, ba, emozio gaio ditzula, eta beste, beste zerbait dela. Magisteritza egasi duzu gero, Ez, ez. Hora indik ez, <risa> daino, bueno, zine daki. Daino, panera banta, ba, bueno. Eta zer behar du abokatu hon batek? Bueno, nik uste dute profesio gehienetan bezala, gustatzea, profesioa, eta lanaitia, disiplina, bai. Diga, usta, egin luke. Eta lizentziatu ondoren, e, nola hasi zinen e, lanean, e, nola gogoratzen zu lehenenko kasuak, edo laguntzaile bezala hasten da bat, edo... Bai, bueno, e, hori, gure sistema gaur egun ez dakita eskaldatu den, baina dena oso teorikoa zen, gara horten gaina bost urtezia, azkatuta ja bost urtea, dena zen teoria ikasi eta, eta praktikabe, ba, hori, kasi-kasi ez dut esango dizula ez zertako baleioz, egero konturatzen zera zerbait baiet, baina gero hortikan lan mundura px, bueno, kristone saltua, saltua do. Ordun eh bukatuta ez nekin egia izan nondikan nondikan eta bueno suerte ez suerte izanon egia kolektiboa hori gaur egun ere badute egian e, abokatu bulego bat e, abokatu desberdinak lan egiten duten hor eta hor aukera mantziaten praktika batzukiteko iteko seiabetetan bueno praktika batez ere zean bai ikusi beraiek ze iten zuten gainharlo penala baina e, lan arlua ere ematen zuten administratibo ta bueno pues hori zanu lehenengo lehenengo kontaktua mundu honekin, eta abokatu lego batean, orduan, pues, bueno, pixkat ikusi, ikusi alizan nuen, eta mm. guztua honitzen egia zen. Kanpotik ematen du bintzat, nahiko gizuen mundua badela e, abokatuena, eta jarrera ere, horoko e, horrean jarrera maskulinoa bezala ezagutua denarekin, e, bat egin barko lukela, hogi bideori aurrera amaten duenak, eta euskaraz gainerare askotan lege gizona. Esaten mm -hmm. da, gaizkiesan abaldin badago ere. Mm -hmm. Zun nola bizi duzu? Bai, abokatu munduan e, bizitutena, gero eta emakume gehiago gehala, bueno, e, bueno, gure bulegoan boste pertsona gaudelanean eta laugea emakumeak orduan, adibidez, nik uste, generazio berritan e, abokatu emakume e, asko gaudela. Gero egia da, e, ba, bueno, betikoa ez, botere egunetan epaile, e, fiskal eta berezik erabaki gunen agusitan, E, gizonezkoa dela nagusi, eta baitar egual lotzen dugula ere lege mundu hori azkenean e, ze arkaiko batekin, lege normalkia aspaldikoa dira edo eskubitarrak, lotura dute ere gobernuan handagonakin, Ordun bai, badu, badu kutsu hoi, baina bueno, osatun duten aera berian, gero eta abokatutzen bentza, gero eta amakume gehiota, bueno, jala, pues, e, Ba, eta ez aterego hizkuntza, hizkuntzan kontuekin bai. E, esan behar da zuzen bidea ikasten dugu, baina zuzen bide espainola ikasten dugu, o sea, estatua gaude. Orduan, eh ordenamendu juridiko espainola da ikasten dugola. Nah, Horren barruan egazu autonomiko, lege autonomikoak egango edo edo lekukoak, baina bueno, e, nagusi, oso, gure e, lege nagusia Konstituzio espainola da. Orduan hoi interpretatzen eta hoi da gure gure tresna ordun dena gazteleraz dudi gabe eta bueno gaina gune madrideko eremuan lan egiten dugunez pues areta areta gaio eta sentituzu noizbait emakumea eta gasteizanatik e, zureitza zalantzan jarri dutela Uh, bai, askotan, emakume, eh, eh, gaztia, eh, euskalduna, eh, entzutegi nazionalean, eh, <gülüyor> etiketako guzti. <haztut> bai, esan nahi dut, eh, bueno, gero azkenean ikusten tzuan, eh, bai eh, pertsona daudela, pertsona e eh, bai, espainolak, baino onak eta jatorrak, eta beraiekin azkenean angol langileak esan nahi dut, eh, bueno, atratu bat, beraie lan egin berdut, ez duk ere lan egin berdut du, batean eh, oinarritzen da baina bainoski, fiskalak, e-pailiak e eta bueno, mundu hortan, eta bueno, pues, adibidez zela jarriko dute e, auzitegi gorenean e, asunto asko ez diutera, ama maior tribunala osatzen dute bost e eta bost e ia eguneko larriotan beretziko behatzi handia bost gizonezko heldu. Horren zaude, areto hola, magnifiko batean zera Audientzi Nazionala ez, baino supremoa bai da hola, garaibateko edifizio dotore bagela undi batean bost gizon, zure interbentzi bai behira, bai pasatretzu, bueno, bai azpian sartu zenuke duke amarmia aldiz. Bai, bueno, bai, kokatzen zure bai, pues gure lanan baitan, eta bai iten dugu, iten dugu aurreak. Aipatu bai. duzu honintza egian hasi zinela praktika batzuekin bai. eta gaur egun Euskal Preso kolektibuen e, defentsa, eraman uh -huh. izaten duzu, eramaten duzu, E, jakina da, zuen aurkako atxiloketa bat edota op polizia operazioa e, izan dela berriki. E, bueno, oza, onen aritik alderapia duratzen zizkit, baina nola lan egiten duzue e, gaur egun eta operazioa baino lehen? Zer ze ondorio jasaten ari zarete? Bueno, e... Alde batetik, bueno, nabari-nabarikoenak eh, jarri dizkigun mugapenak epaileagoak eta dia, bisita mota batzuk berak deitzen diona kolektiua kantolatutako bisita politikoak ulertzen dugu ezin ditugula e, egin. Hor du, hor bueno, e-kristonin sortzen digu, baina bueno, pues, suposatzen da ezin haizela joan presoa bisitatzea eta egora politikoa zitzein, Osa, gauzak e, dian bezala, edo egin dezaket, baina egiten baldin badut, pues, berriz ere Atxilotu edo especheratu izateko arriskua dut. Orduan bisitatan mugapena, ez dakizun noainoz egin dezakezun ze preso politikoak. Eh, eta politiko ez arah hoikendu naiotelako azkena kentzen digute ere gauza e, gai politikoa hitzaiteko almena. Ordun suposatzen da beraien auzi juridiko utza e, tratatu dezakegula. Ordun bisiten mugapen hori da e, nabarmena eta bigarrena, bueno, kontu ekonomikoa. E, bueno, Bestea beste leporatzen beste le poratzen dizkigutere hainbat barbaridades, eh blanqueo fiscal, bueno, ba zakit, e, suizan kontuak izango bagen genitu bezala, batzuk e, izan dituzten bezala, bueno, ordun, hori dela ta ez blokeatu dizkigute kontu guztiak. Eh, ordun e, lan arloan lortu dugu bezat e, gure aktibitate profesionala eramateko kontu korronte berri bat eh izatea baino baino pertsonalean adibez badena blokeatuta dugu, osea, gaur egunezobez da, ez da bankuko txartela bat izateko aukerarik. Modu pertsonalean. Bai, bai, bai, bai, bai, ez dugu hori da. E, blokeatuta gure kontu guztiak eta eta berrirez eh, iregitzeko ezintasuna. Bueno, hori hola praktikunak epaiak berak zuzenean bueno, eta aztu zait estatu espainola uzteko debekoa, orun iparraldea zi nahi edo estatu espainoletik e, ezin geatea baimenik gabe oia praktikoenak eta gero, sa, nabarienak, eta gero ezkutukoak abisu ba, ba, bueno, ba, garbi bat, e, jarraipenak jarre izaten ditugu, e, gure bulegoak erabat kontrolatuta eta, eta e, beraien begi pehan daudela e, nabaria da, azkeneko sumariotik ere, orduan, bueno, ba, ez dakit, ettengabeko mehatxu bat, azkenean e, abisu bat, gu nahi dugun bezala eta gu nahi dugun bidetik txintxo ebili, bestela ba, hemen gaude eta hemen jarraitzen dugu. Pues horrek balintsatzen duguziekin, ba bueno, aldugun na egiten, azkenean barruan daudenak dialako eh hauen helburu nagusia barruan daudenak eh, preso politikoak eh, babesi gabe gelditzea. Orduan, bueno, gure mugapen horien barruan saiatzen aiga, ba, defensa juridiko hori ta defensa, bueno, zenbaitetan personal hori ere, ba, babes hori ematen jarraitzen. Eta ondorio pertsonalak hain urrutira doa zenean, Nola hortzen duzu eguzti honi irakurketa politiko bat ematea? Ez dizutu lertzen. Zora nahi dut, e, zuri modu zuzenean eragiten bai. e, duzu ez? Zaipatu duzuzuk eta zurekide askok kontu korronte pertsonalak blokeatuak dauzkazuela ezin duzuela ere berririk ireki, baina zuek irakurketa, gertak honi, irakurketa politiko bat ematen diozue. zue. Zahia da... Ala delako, oska ala irakurketa politiko hau txadulako, ez dulako zentzurik... Eh, o sea, gurea aurkartu dituzte neurriak ez da nere mugatzeko erosketak egiten edo nere bizitza pertsonalean erindizkiaten mugapenak dira hori, e, batetik nere lana zailtzeko eta albaldin badagaina esateko, buf, o sea, ni ja egin dut gaio eta txanijoa eta ni defendatzen ditudan, ba bueno, nere dagozkidan defendatuak, e, kolektibo besoa ez noski, pues batzuk ba, defentsari gabe gelditzea, hori delako hori delako helburu, eske hori da, beste ez du bestez zentzurik. Nire ez garrantzitsua eta ez dakat suizan konturik eh, pueso isen, eh, nire persekuzio bat izateko, ez da, ez da, niri, ez nire lankidena, haizik, eta da, gure atzetik dauden mm -hmm. eh, preso politikoena. Zer, zuzen bideak eh, adarrasko ditu, eta zuk eh, adarrori aukeratu zen nuen, Euskal presoen defensiaren aritzea, eskubide horien alde aritzea, eta pentsatu duzu, e, noiz baitz, beste adarren bat aukeratu izan manuagian lasaiago bizeko nintzateke. Fua, bueno, esan dugu zintzuak izan behar reala, eta esaten behitzu ez azkeneko hilabete pare batetan pentsatut dentista izatea ere obea izango zela hau izan talanean, bai, noski bai, eta askotan, askotan. Ba, bueno, Azkenean eragiten dutelako pertsona beha eta, eta eragiten dute. Noski eragiten dula haudenak eta zalantzan jartzen dira mila kontu eta eta bai, mila bider esaten zuzea ez nuen magisteritza aukeratu egiten eta bueno, horre ere bere zailta sunak izango zian. Bueno, gero baloratzen dira beste mila gauza ere eta bueno, guk izan ditugun esperientzia hauek, nire baina pertsonalki. Bizi zan dudan guain arte, eta pentsatzen du biziko dudana ere, beste dozien lan bidetan ez nuen ez biziko e, txarreako, baino gauza askota askota asko eta asko honeako e, dute gabe. Eta zuen kasuan, e, nork defendatzen zaitu uste, abokatu bezala, ez? Nork defenditzen, ze abokatu hartzen du abokatuen defentsa? <laughs> Zaten baiz dut, hain dik ez dugula oso ere. Eh? Bai, bueno, a beste oraingo ze ai aridia en nor, bueno, behar dut, norbeak bere burua ere defendatu dezakela abokatuak berak bere buruare berai epaiketa egin dezake baina inhorrek ez du gomendatzen hori eta ordungo kasu hinta bueno u baino badituago dia nai lankideak edo lagunadian beste abokatu batzua prestaudenak hontan eh, laguntzeko edo gure defentsa eramateko e, asuntua da hemen ere gaudela berrogeita sei imputatu batzuk abokatua gea, baino batzuk bana ja abokatu lehenagotik impuatuta daudenna. Google eraberan berrogeitaseiko impuatu multzo honetan di ja, batzun batzun abokatu arkatu eraberan gu gaude imputatu. Horun epaiketan osodo ez dugu irudikatzen oraindik, e, Pues hoyez zaket akusatoan bankuan egongogean eta beste akusatu batzu defendatzeko abokatuan lekura egongogean edo ze paper izango dugun. Baina gure defentsa beste abokatu batzuk e eh, dute hortako presta eta ja egiten aidianak eh, oso ongi beraien lana. Atxilotu zintzustenean eh, gero oihartzun irratian kontatu zenun, ez? Ezzuk eh, aukeratzen du eh, ze abokatuk defendituko zatxun izenak botatzen hasi zinela. Eta erantzuna izaten zela, atxilotuta dago. Baza atxilotuta dago, e? Bai, bai, hola izan zen. Bai, bai. E, bueno, momentu bat horrean zen, atxea torrizanean eta... E aukera izan, galdetunien gaina deitu dezaken, nera ama bisatu nahi nun, gabe irgabe gorkaitxean zehone bai aurrakinta duteko, bueno, ama bisatu nahi nun eta deitu dezake eta bai bai, aurruna bai deitu nion, eta gero esan, ostras, baigualbe bidaliko lankiden whatsapp bate bai, baina entzat, atxilotutan nago, esateko, eta ni bidal zinun hori eta e, bereala nire bai, eta beste bat nire bai, baino joia guardia zidea zainun ere, eta, bueno, baxun behar eraman induten, eta ostras, ni bakarra ez nahi zoi banekin ere eta, bueno, esan dezuna gero, esan ziaten abokatu izan datzeko, eta, bueno, ba, oiekez, baina beste batzuk asin ditzen botatzen, eta... Aipatzen ba. zen, ba, zetorrela, egingo zela, e, bai. kolektiboko presoena, e, abokatu narkako polizia operazio bat, e, atea zabaldu zen utenean, harritu zintuen? Eze, bueno, harritu, bai, esan hon, jo, ba, pasada. <laughs> ba, hori, pues, pixka eta horreko batean esaten nuna, ba, eh bai espero zen baina beti espero dezu zuria ez, zuri ez gertatzea den mekanismo bat ba, azkenean bizitzeko egunerokoan ez ta posugan nerego eran gaina txiki batekin eta ezatenen bueno esken nerego eran gaina ba, ba bueno, posibile da sitatzea ez edo beste neurri batzuk hartzea eta ez atzilotzia gaina ez titia ematen hainaz eta ez gai izango hain bestearako ordun beti mekanismo hoi dakago ta tian ikusten dituzunea pues eh toresta Ba, ez tokatu zaitu. Orduagatik gatik edo etzen nuen susmatu, bera zirela? Ez nunez, zer susmatu, ze bueno, bat etinik ez nuen ireki atia, irekizun gorkak, eta e, jostuten timbreako berrian, atia ola koixkos, koix, atian ola oso suabe. Mm -hmm. Eta ola etxe hortan bizi didea, kuaderiako beste bat bi pixu berago, eta dakago hitura etxeta jutean ola koix, koix, atia ola jotzeko ba, molestatu errean timbrea ba, ola. Bye. Eta ordu niz erbaixo batu, nu, baina lan, e, bueno, laguna da, anartze da. Ba, anartze da, ordua zer du. Baina, ez zen anartze. <laughs> eta gai. Lehenengo kanta jartzeko ordua da, eta kentzazpiren itxasoa gara aukeratu zu. Zergatek? Bueno, ba, nik uste letran txunta, baina lotuko dugula berala. Baina, baina, bueno, ba, baina asko... Garai haumarkatu duen badula, ez da oso zerra ere abestia, garai haumarkatzen duen abesti bada eta bueno, nola ditur irudikatzen du ez tantaz-tanta itxaso bat geha eta guzti bueno, dut gula nahiten dugune ere moan bentsat e, tantaz-tanta gaur egun Euskal Herrian itsaso e, batek eskatzen duela ja, bengoz hau, hau konpontzia ez? Eta bereziki ba presonego era bengoz eh beraien eskubideak ba, ba bermatuak izatea, ez? Eta horren adibide izan dira azken urtetako manifestazio erraldoiak, inoizko erraldoienak Bilbon, horren ondoren emandia operazio hauek denak ere. Ordun, bueno, ba, bai, asko asko esaten duna bestia da, hortan. Begiratu atzea ortsi mugak zuta, gure begie zeruta. Begiratu maitea amildegi ertza, Biziak iak ametxar Ezrilatu gauea Izarura Zure begitan piztuda Zgalnetu inio iztergaldu ge Zagun beldurrak Atzean Ezkara izan onena Behar bada gure bizitza Izan da Mendetako kanta Tu inoiz zer galdu genue Negarrekin genue Hortxe, entzun dugu itsasoa gara abestiak, entzazpina, eta honintza, zuek susmoa bat zenuten atxilotuak izan posilezen utela aurretikan? Bai, bai, e, filtrazio batean zen ere gara egunkarian e, ateazen gara, eta ez daki ere, baina bai, eustu garan ateazela hono. Berdin du, e, filtrazio bat nola e, prestatzen aizian, e, hola kooperatibo bat hori udaran, Eta hor dune nik aurra oso txikian, akan hilabete e, bat edo bi zitxun, eta pues, esan duten, no? Ez, nire ezin zaitu e, gertatu behin. Bueno, Gero horrengo hilabeteak, bueno, denbora pasatzen dikua ere, bueno, momento hortan ningen ikion, gestio pila bat gaina, prentxarreko haman genuen, eh kolegio abokatuko kolegioarekin harremanetan, beraiek ere jestioak kent zituzten, epaiari berari idatzia elarazi ganean presginala behar zen e, e, azalpen edo mateko eta e, deklaratzea joteko, bai e, atxiloketa ebitatzeko, claro, badakigulako nola izan gauza hauek eta hoiek denakinta, pues hori, pues izan dutena, ez? Esperantza txiki badakazu, ba bueno, ba e, ja sta gertatutako. ere, harremanak bueno, izango deitu eh? ezakite zeiritz izaten duten, edo nola ikusten duten e, egoera? Ba, nik uste donazio ez hemengo gauza askoz dira, ulertzen ere, Oso, ulertzen, nolatan e, izanlikekin. Eta bueno, abokatuan kontrakolako eraso bat, e, bueno, e, inolaz ere ez. Eta hori, estatu mailan ere, abokatu espanjolen elkargoa ere ateazen idatzi batekin, Iparraldeko lankidea ditugunez Frantziarrez Estaan ere hori landu zen eta ango, bueno, eta Baionako iparraldeko baionako e, kolegioa ere ba, bueno, interesatua gure goerari dagokionez, eta nazio artean ere baino bainoixe, pues, e, mugatuta ere, azkenean bai, eskandalizatuta bai baino gero. Ka honetan Europak ez du asko laguntzen? Bai, lagunduko du, baina bueno, pues beste arlo guztian ikusten dut e, pues, e, euskal Prosa gerturatzean inguruan ere Europak ikusten du edo Europakoen batera ikusten dute gerturatuak izan barutu, baina dunak hemen azkenean, e, pues hauek dira eta Europa maila ere, bueno, azkenean eskubiagak argintzen du ere. Orduan, ba zenbatekoaino ze presio dauden? Ba, ba, bueno, ba, ikusten da bentzat kostatzen, kostatzen dela. Ha. Burutik eh, pasatko zitzaizkizuen, eh, defendatzea egokitu zuen pertsona guztiak eta haiek pasatakoak. Bai, bai, bai, bai, bai eta zere hori atxiloketan momentuan, bueno, hori eta hori, joe, hori azpimarratu behar dugore, e, gu denan, hau e, da, euskal herrian ninden lan baten ondorio dela, eta nazio artean ninden lan baten ondorio dela e, inkomunikazioa indarrean jarraitzen du baina beintsak azkeneko atziloketetan eh inkomunikatuak ez dia izaten. Ordun eh bueno, intza hor ondong momentu oro gaina itzen dugu lankidekin, o sea, denahi sentsazio berdinia tortzen zitzaigun joemeze pasaituzten. Kuginan, bueno, zulo bada azkenan zierra bat, ez, hiluna hotza eh denetaik Baina ugu ginian illa desiatzen, ez? Pues artean no dute, ba beintzat bokadiak hartzeko edo gure kasuan sakaletxe santzat edo zerbait, ez? Ba, e, isiltasun hori, hostasun hori austeko beintzat eta gbatzen genon eta jo guri, gure zenba defendatuko izaten ziguten beldurtuta pausoak entzutan ziuztenean, nereatia zirekin, nereatia zireki, nere zireki ate hori irekitzen zenean, beraien jasotzen zutena ze, ba, pu, denetai, denetai, ez adentzola. Goiangean egoeran Ondo sai, ondo. Bueno, zaude, baina gogorra da, pues ez dut imaginatu nahi. Eh, puf. Bueno, imagina tu, es relatuak ere eta bueno, ba bai, beldurgarria. horretan ere esango zenituzketenak mingainatsu txulora. Bai. Ara. Bai, bai, Impotentzia sentituko da, ez? Bai, bai, bai. Ze azkenean beraen esku zaude, san dute nagu ondo errespetuz tratatuaginan ordun saiatzen gian gauza bat eskatzen bestia gure bereziki aurra genitulako pues ten gabe eskatzen genun niteun gauza desberdina baina hori ere bai arrespeto os ko se berain esku zaude mm -hmm. ordun bakizu chulo edo bueno harro jartzen bazea hortan irabaziko dizutela eta berain esku zaudela ordun ba bueno ba alden e, duintasun gehienakien aski baina bueno ba ba beste modu batzuta e, lortu nahian gauzak eta bai Eski, eta orokorren nola, nola prestatzen da epaiketa bat, zuen kasuan adibidez jakin da defendatua preso dagoela, seguraski bisitak ere mugatuak direla, kontatu diguzu eh, atxilok eta eskerostik ba, beste muga batzuk ere jarri dizkizuetela. Zein da, prestak lana? Bai, betidanik izan, ze, oza, egoera guetan defentsa lan egitea preso baldin badago e, pertsona akusatua, betidanik izan da, zaia bereziki dispertsioan kontua gatik ba, hori, egualdago Granadan, eta bueno, suposatzen da hilabete e, helen, ja, madrilera gerturatu behar dutela, baina hilabete helen asko jota eta askotan ez dute errespetatzen ere hori. Horrun edo Granada eraino edo itxoen behar dezu e, Madriera gerturatzea, guri supusatzen digunakon ez dela oso gertu, baina eta claro, Madriak hon behartzea zan dezuna, ezin dezu hastean bi bisita edo ez dakitzen, edo antzaude, edo beti da, da mugapena. Muga eta, eta, bueno, ba, nola preparatzen den paiketa bat, pues, bueno, aurretik buleguan e, ordu asko pasata, sumarioak pues, ere izaten dialako kaso hauetan oso luzeak, milaka eta milaka foliokin, eta bulegoan ordu asko eta gero, hori, bisitak eginaz eta eta akusatoekin prestatuz. Bai, ordu asko esan duzu, e, ez dakit etxera lana ekartzeko ohiturarik e, baduzun edo hortan ere ikasi egiten den. Ba, nikuzte lanbide hauetan, eh zauskatu lanbidean gehiogaina, osea, beti ekartzen dela beti dakazu, hombre. Ez da, ez da ordu kontu bat, esan duzuna na e, epaiketa aldin badute etzi. Gaur zortzi ordu lana baino inberbait dut eta 14 baino inberditzu zez epaiketa dakazu. Ta gaina jokatzen duguna hauetan azkenean, hori, <laughs> gaza potentzia dia urtetako zigorra dia aspetxe zigorak bakizko askotan ere zure lanan ondorioa zuzena ez dela izango. Eh, baino bueno, horrek ez dukentzen a liketa hoetona inber gogoratzen zori. duzu garaipen bat? Bai. Ba, a ber. Jolin bai, paiketa kapsolua Lortzea ikaragarria da. Eta bueno, Pues, eh, Zorionez, ez, ez dira pila ba, <risa> bat, baina <risa> batzu eta azken urtetan gaina gero eta behio. Eta jo, kriston poza da. Eta dute, maten du askotan esaten joezuen, lana beti golpiak, golpiak, eta bai, beti golpiak egia da, gausak asko kostatzen dira, baina ezke garaipenak txikillena izan eta ere kriston adia. Eta absoluziak izan dut garaipen handi bada, baina gero egunerokoan ere bizi baldintzetan lortu dute, bikote bat elkartzia e, bueno, Lortu dute, ez hori, e, gustatzen gaina esatzea, ez lortzia matandu nere Zure porrota dela <laughs> Eman diote, gukindugun lan hori ez, lortu dute, puse, bikote bat elkartzea. Kriston poza da, edo espetxeko ez dakize baldintza hobetzia lortu dute, bisita gehio izatea pus, Kriston lorpena da, eta horiek ere ondo ondo saboreatzen dira, edo, edo barruko pertsonekin zau denean, eta kriston bueno, pertsona aberatzak dira, ikara garrizko altxorra do, barruan, eta, bueno, esperientzia horiek ere, bueno, e, lorpe ma, irabazi batzuk dira, ikara garri. Zein da audientzia nazionalan ikusi uzun frogarik absurdona beti ere, zure ustez? Puff, pila bat! <laughs> Eta, bueno, atartzen zaizkit bere ala, ze tokatu zaizkit bat baino gehioitia, segiko epaiketak, pues kamixeta bat, kamixeta bat gazteasambladakoa. Da, segiko zeala, erakunde terrorista bateko kidezea nan froga, e, metxero bat, ezke, ez batean etxe batean eltxetxo batean 10 e, euro aurkitzen badira froga izan daitezke ikusi izan zuela bai Pues la eporatze dute segiko diruzaina seinala zure herria seguraski bai ez izan da, nik izan dut e, kondenatu zuten e, segiko segikoki dezateagatik diruzaina ezateagatik kondenatu zuten e, makume bat eta frogatako batzen gazteto paguneko boleto, baino eztakoa, baizik, eta e, kalimotxoak erosita gero sobratzen daizkizun lautiket, pues, oiek. Uh -huh. Eta familiekin nolako harremana izaten dut zuen? Buena, oza, bueno, o sea, bueno e, esan nahi dute guke saiatzen gea eh e, aliketa geien eh akusatua bera, o berarekin izaten beraia dialako, baina hori egoera horretan egotea, presooteak, otea, asko behartzen digu senidekin egotea. Eta eta bueno, pues oso harreman estua iten dugu ere, bueno, beti eskertzen digute iten dugu lana, guk ok eskartzen diegu ere hor eh hor hor daudelako ta bai, bai, hoeek gabe ere barru, barrukoa pues, e, Beste goratean oo zen sanatuindarra ematen dio nabarkuari, oi da, kanpoko babesoi eta askotan senidek ematen duten babes incondicional, incondicionalei, bai. Eta Euskal Herria, bueno, izan bat dela zazpi probintzia, baina oraindik ere, bueno, Frantzia eta Espainiaren administrazioen menpe dabiltza, eh saia alda ikustea, e, Santiago Zubiak edo Bidasoaibaiak oraindik ere zenbat ezberdintzen duen. Kasu honetan gainera zuen lan baldintzetan, Dena. Zuzen, zuzenean. Iparroskal Herrian, e, oso zaila, ez dakit, pentsa ez ere, izango litzateke hango abokatu batzuen aurkako polizia operazio bat. Pentsa eta pentsa ez den bezala ere, segiko kide gisa, e, kondenatua egon, eta esan duten frogekin gainea, boletoekin, eta bai, bai, oso, sistema oso desberdina izatea da parte, oso egoera desberdinetan dago, eta... Eta, eta bai, hori gina da. Eta legea ezberdina da? Era bat, bai, bai, bai, bai, gu nik ez dute ezagutzen, hango, nik zingonuke hango izkuntza gatik, evidentemente, baino aparte, bai, ba, sistema bai, bai, era bat, ezberdina. dugu harreman minimo bat, hango abokatuekin ere, puz, euroa ginduak diala medio, eta mm. hango akaskotan entregatzen dituzte lako eta jarraipen hori hango sententziena eta bai, baino, hango bai, prozedura penal guztia ezberdina da, bai, bai. Eta... Eta dispertsioak, e, ze, ze ondorio juridiko, juridiko ditu? Espainiar lege dilan eta nazioartean ez dago dispertsioa babestetan legeik? Ez, e, dauden printzipioa gaina dia kontrakoak. Eta dauden legeak e, dia, gehiago, espetxe zigorra da pertsona bergizarteratzeko, beraz bergizarteratzeko egon behar du bere e, bizilekutik, bere... Gertu rekomendatzen da, egia da ez dago legerik ere agintzen duna egon behar dula bertan. Baina bai printzipioak, eta esan guna, oza sistema ba, penitenziarioan helburu aldimena da, bergiz harteratze bat, pos, e, evidentea da, e, gertu egote ezan behar dula, lege dian e, bueno, horrela dagoela, printzipio hori dagoela jasota. Kontua da, berri ze hemen ez dela printzipio legalak eta bezik eta dila e, irizpide politikoak aplikatzen dira, Eta, bueno, pues, eh, azkena ministroak usteotar egizantzun, disolbatu arte, ez da Euskal Herrieratzerik egongo erakundea eta erakundea disolbatu arte. Bueno, batzakit, hori baino, <laughs> adierazgarriagorik eh, gori, eta politikagorik. Ego, galderat, grazia <laughs> egitein edo, <laughs> igual, ez eh? <laughs> Eh, Arropa berezi hori jantzio hartu zuetak ez toga Bai, bai, bai, bai Ba, bueno, estatu frantzisa manio pixat, han ribikulo goda bandizte Estatu frantzisa jarri dute toga, eta gaina hala eh, pañolo do, ozea, txurri bat Eta, eh? bueno, guri hori parra guri sartzen da, guan, han ikusi taia, mazen pinta Eta, gutaz berreina pentsatuko, da Ba, bai, toga beltzori eta gizonak e, al, e, korbata eraman behar dute. Eta toga zurea da doan dago? Ezan dago, paitegit handago. Ah, ez, bai. <risa> <da. risa> ez da gauza bat. Izer diusaiarrakin. Ez da gauza bat sana idete. Eh, bai, ez, emaita bokatuk igual bat dute, eh, kapritxo bezala. Baina, karo, ez dut uste oieke hibilko dianak egunero paitegira eraman eta kartzen. Ja, pixatzen du? Segun batzu dian egukoak ah, bitu ditu, eska, odiagoa daude bestiak ah, finagoak, segun ba. e bueno, battan ez da gota, orduan bat izote udalardian eguko bat, egin zer ditzen beltza izan behar du? beltza da, Zunzul baita dut ordua hori batekin edo es, es, eta es, posible. Es, posible eta zuk ez ez zu kapritxik eukipropilua eukitzeko <risa> <risa> ez zuz bate kapritxik eitzi bertan niko paritxiko bai, nire gola toa eh, kapitain batez <risa> kapa adezela, eta <risa> epaileak <se> zehazten <jazendo. risa> du E, paiak berdin e, berdin baino dute olako bai beste e, ze batzuk borddatu batzuk eta la bainola. Berdin. Ez berdintzeko ez bai, e, okauen bai, handik. Bai. eta fisskak ere bai uste dut pituantxe bai ustu dut zerbait desberina bad du. Erzema tal zentzen duzula... E eh mailo mailo hasitzen da e, benetan ez da ez ez mail ez batez mereko taka silencio en la bai otra uste la qué está ite eh? eso zarra den eh o sea es, hori nikute <risa> one on dela bai mailo nikez uste ni irasti ana seria san eta, eta esan, abokatu bueno epaile batek esateko e, isiltasuna edo agintzeko e, benetan alborotoa egon behar da, edo, edo minimo batekin ja hartzen dira Bueno, entzutegi nazionalean ez aber behar bullarik. da, txalo batzuk publikoan aldetik, edo, edo zer komentarioak usatuari, eta jartzen dia urduri, baina bueno, zutelako nahi. Ja. Nahi dutelako, epaiketa normal, normalizatuan irudia eman, eta aliketa... Zute. Euskaraz hitz egiten hasten badira? Publikoa, ez publikoa, ez publikoan ez dira sartzen. Baina e, epaitua, e, akusatuak, akusatuak eskubia du, eskeraz bai? e, deklaratzeko. Daka he. itzultzaile bat ah. jartzen zaio. Errespetatzen da hori. Bai, bai. Bai. Baina tira itzultzaileak ere niko bai. entzun izan ditut batzuk eta eta maila hobetzeko badute. Bai Baina askotan gaineagia da guk gomendatzen dugula gaztelera. Ze iteko segun zer azalpen eman behar den, mm. ba deklarazio horreiz bat da igualez, baina segun zer azalpen eman behar den, Badatik ezultzai honabilatzea zaia, osea ona tokatzea zaia da, baina gero ona tokatuta ere desberdina da e, zu, zure hizkuntza edo bueno, zu hitz eitene zean dakazun edo ondoren itzultzen duen batek egiten du na. Orduan, segun ze gauza ondo adierazteko eta berealakotasun hori e, obia dela, ustedugu. Nor eh, nor neurtzen du? Itzulpen hori esan, du, tokatu izan zaizu esatea izu? Ba, tu, ba, ba, eskotan, eskotan. Gainera, iruzurre egiten saiatzen dira? Iruzurre, e, itzultzaiak ez, ja, berezik iposan Madrien bizitian, ba, ezakiten eta hitokatu zego, ondo, ondo eraman izan pertsonak ere, bai, eta... Ez, behi, igual boron date honakin, baina egitan ezakitze titulo eskatzen duten ere. Eh? Osa... Osa, edo, bidali dira... kurrikuluma, ber? Bai, bai, bai, bai. Nik inglesezkoak egin goto. Bai, bai, eskizakit, hau, eta igual eh, euskera zika, eh, jakin izatea bakarrik. Ta, klaro, ez da, berdina, nik euskera jakitea da, itzultzia, eta gaina, ez, momentan egaitzatea itzulpen, itzulpen hori. Ta. Ez, nik uste dute gaitasun, er, gehien da, gaitasun eza, eh? eta ispiloaren aurrean taula entrenatzen zu, hauola esango det eta ez dakitze eta eitzen zera. Ba, <gülüyor> oh, egia esateko, esan, aurrean ez, baino entzunarazik ustela nereche kuai, eh igual nere informiak eta hola epeketakoak bai. Bai, bai, pues, hola, igual, pues entzunazu. A ber, botako dut informia ta edo konturatzen zela bigarren minututako ez diztela caso putik. <gülüyor> te llamo y se te, oxeongi, oxeongi, oxeongi, bai <gülüyor> bueno. Gusta te la talla vitezaizu? Bai, kostatzen zait, egia da e, lanbide honetan, askotan, lanbide gehiagoen eta baina honetan oso registro ez da gaztelera hmm. e, oikua, kalian, nahi kalian ikara gari kostatzen zaita, gai hori hartzuna, edo nela gunakin nore familian ezin dut gaztelera zitzein baina gero entzute gira zoa ze bai tango registroan sartzen zea, eta gaina hizkuntza juridikoa ere oso zeatza da, ere oso berezia da, orduan, oitzen zea ere, bai Txipa aldatzen da ez? Hori da, eta nik uste zentzu soltura Artu dut, baina, baina, bai, ni beti euskera zea, zina ez, orduen beti pentsatuko dute euskera zeta, eta, eta, claro. eta gero itzuli behar dut. Baina, bueno, registro hortan sartzen zean egin anean, ja, pos... Pues, bueno, pizkanaka, hobetzen. Et, eta honintza ostolazak, oiu noiz egiten du? Bueno, oiu... Bai, badut dut, bat dut, bat egin atzintzen. Baina ez, e, abesti hau aukeratu nun oso momentu konkretu bat zuten hola zehatzintzen, eta bueno, bat izan zen nire lehenengo asistentzia e, atxilotuari, eta izan zen, usta hoi hartzungak atxilotu zituztenean Eta asierako golpian ez, baina ondoren e, nire lagun mina den hoiana atxilotu zuten ere. Eta hor naiz, bat e, geni joan guk e, Kari, ere piskataldatu da, gara hortan inkomunikatuta duten zian, eta bueno, hau eketzik justen egin, baina, bueno, e, entzute egin nazionalean asistitu eta horrengo gunean soto del realeagene joan bisitatzea, kotxean, eta abesti hau, eta ordun dun, barruan e, urduritasun, emozioan, ere laguna espetxean ikusi konulako, gaina, hasieran buztotxuriak inateatzen ateatzen ez dakatea, arroparik, e, azierak guen, eta hoi egin nahi dut, harri e, maurratu arte eta hoi sartu zitzai dan, gelditu zitzai den, momentu edakatzel ekutan dena, eh bai erudikatzen gaina mina ta hitz du ere haien minak gureak hainbeste balio dezake ez bueno azkenean pues mina asko daudela herri hontan ez ta momento oso dakarte grabatuta eta gero justo dula gutxi eh kuadriako batek ezantzean guatxilot bueno gutagutez guatxilotuta geñela intzaur ondon kontzertu amaitzun berritsarrakek intzaur eta ezantzun intzaur ondotik intzaur eta bezi hau dedicado cigo no eta ostraz ke litu nitza sano eh horizantziaten bueno pues eskerrak gai berri txarrakei ta pues <totipa> Salbatu koler pezin zaien oña zetik Liberta de esatik hortxe aitu dugu, oiu abestila eta eraman gaitu, honintza, ustalazan momentu berezi horta. Eta jende askok e, galdetzen dugu, Euskal Herrian e, presuen egoera e, noizu eit konponduko goteden. Gertu, gertu ikuste alde zutezuek. Ez dakit, gertu urruti, e, bai, konponduko da, konpondu behar delako. Eta hortan ez. Eh, hain egia san neiko momentu ilunak bizitzen eh aigea, eh baina bueno, nik esperantza nozki badut esan duguna, Euskal Herrian gehiengoak naidu hau eta eta eta bueno, eh ni pentsatu nahi dut, hornek eran zuten jola Estado Españolea andon e, gobernu eh eskuindar e, obsesionatu eh honengatik dela eta, eta eta bueno, pues ojalá la zentzu hortan eta eta ez badaude, pues hemendi jarraitu beharko dugu, baino baino bai soluzio batean behar du. Azken atxiloketekin e, Euskal Herretik eman den mesua izan da elkartasuna ez, ez dela delitua gainera zuen kasuan e, bazuen lana egiteagatik e, eraman zintuzteten e, berriki ere aboka, e, e, zera psikologoak ere eraman e, dituzte orain ere epaiketaren zai daude eta aztontako albistea da en 2015garren urtean jada Espainiak 2014garren urtean baina txiloketa gehiago egin dituela, ez? Tanikorentsun dudanean vueltaan etorri zaet baina ez dute izan kalera atera direnek naiz eta epaiaren sai egon, ez? Horrer uh -huh. ere ze ez? Sentitu izan zaret zifrak zaretela bai gabe zalantza gabe eta gure atziloketeekin esan genuna bueno gure atziloketa baina bueno gurea baino e, sumario guztia 46 auena herrirakoekin hasi izan bezala zertarako atxilotzen dituzte e, bi egun hiru egun lau egun ediki e, e, polizia bueno guardia zibilan e, komendantziatan e, praiaan aurretik pasa gero denak aske gelditzeko askotan fiantzaik ordaindu gabe ere azkeneko kordendu dute baina beste denak fiantzarik gabe ere gaude. Osa dena zirko mediatikoan barruan sartzen dela, zalantzai gabe. Osa, hau dena horratu daitezke zitatuz bana manan, gure gastuakeko urrituzungo ginean gure kotxea ordainduz eta bar dena beklaratzea eta, eta fuera. Baino ez ez hau irudikatzen dute, e, bai bai, e, manai dutelako mezu bat, e, pues hori ya, bako itza kateako du ere ondori ba ere, baina nik uste dut e, pues azkenea sektore, e, sektore, jakin batei eh ezaket gustora edo hemen e, hori da jarraitzen dugu guk e, etaren kontraiten, eta yeah. bueno pues fiskate zentsu horta ba, eta disolbatzen ez den bitartean hemen existitzen duta egurra emango dugu eta ordon nola pues hori takezun aktibidaderik pues e, beste beste batzu eta bueno bai e, Zure ingurune e, naturalak eta beherba Euskal Herrian ere e, askatasun oso, edo lasai asko esango duzu e, kolektiboko abokatua zare, laprosen kolektiboko abokatua, baina ingurune batean edo momenturen batean e, sentitu izan zara edo pentsatu izan duzu OBS esatea edo etzaude eroso esateko momentuan, Ba, bueno, hemen ere azkena, bueno, esatuago ba, egia da, batez ere hortara eh dedikatzen gehala eta ta bueno, bai, mugatzen zaituagian askotan dugun bizimoduak, ez, zainbeste bidaia, zainbeste zea, pose, bai, jende bati esaten bai, pues bidaretzen Madridian iten du lana, eta bai, zertan eta bai, eramaten ditu dalako bai, leku batzuta, bai. Bai. Baino, bueno, gero nikuzte du eta eh, bai Euskal Herrian eta baita Espanya mailan ere eta guke lan egiten dugu enztudia nazionala eregoan ere, o sea, zakit, abokatu bat izateko eskubidea du. Orduan, o sa, askotan guk kriminalizatzen dugu erura ere, baina dizu, o sea, bai, baino naturalago hartzen dela ere, eta ze, azken bat <laughs> zeusai ze dauka Audientzia Nazionalak. Usaia, ezke gaina edifizioz aldatu da, Osea, entzuta dinatzen edo edifizio bat, baina azkeneko iru urtetan edo eobretan dago. Ah, zaitxarra arduan. Prinkaleko beste, atzeko kaleko beste edifizio bat da, eta epaiketak iten dia, es Madri zentura bezik eta San Fernando denares beste herri batetan eta kanpoaldean. poa aldean. Eta horren berritzen haidea entzuta dinatzen ala, gaur zan digute, justu gaina akustuen bunkerra haidea laiten, eta aurten bukatuko dutela. Usaia, ez dakit, baina irudia, eh cuartel, ba, o sea, eh policia, ezag, zutatik, desastre bat, o sea, hau da entzutegi nagunala, o sa, dena caja lurretik, sofazar batzuk, eh, lehen leno dute, dut eh gorena adibidez, supremoa do bada beste edifizio dotore bat, a beste zea baina entzutegi nagunala gitan eh bat baten doiaia. Desast desastre, o sea, Bai, a lo <laughs> bai. <laughs> bai, bai, hola zarra, itxusia, eta zein dugabea. Ba, ez gabe hitan ba. fungo orduan, ez? Ba, ez? Ez, ez berezi. Madrileko beste lekuren bat komendatuko zen eguke, eh? pixitatzeko? Ez du, pentsatu zenbat aliz gauden, taia askotan esaten dut duguta, ez du, apena ez ezagutzen, eh? zenturra eta hola bai, pos, beti zaten duguna, eta egal, bagoizetan korritea, pos, retiro, pixkatela, baina gero, eh, hango egunak eh, bukatu, eta Ez dugu o ipoteatzea, ez, ez dugu, hurrengo beste zerbait dakazu, eta gero ez daiz du okurritzen, ba, beste egun bagelitxikon az turismo, eta o sea, ez pitando etxea zatoz bueltan, eta hurrengo arteta. ez dugu, askotan gaina eusgarako korrespondxala hoten da gane bai, eta askotan zatingu, jo, e, erakutxikon hilekuak, eta bai bai beti, bai bai, inberdugu, inberdugu, baina gero, viaje bat alakoa eta, Bukatu tachea. 1898rekin eh Diska atera zutenean nezgotzen seinenen abestia baina esaten da noiz joango gara Madrid ira porretan. Bai, gozatekik... Hori da. Baesten doa Igor Elortza. Bai, bai. <laughs> pues nei joango aitano porretan eh joango nitzan haudena bukatzen da joango nitzan, nitzan porreta edo ez, baina baina hoi eh... beste leku batzuk ez hautzea. Bai, Madrid ez hautzea, ez kez hau dut ezagutzen. Ezateu za sentroaba entzutei nazionala da la castellana, Cibeles sea Gran bia, ola, baina... Baina jazta. <laughs> eta horan, bai, lehen sintonio bate entzun dugu bukatzeko garaia dugulako. Bai. Omar Galdera pausatuko izkizugu eta motzean erantzun beharrekoak oso errexia dira, eh? Bai, bai. Gusto eragontzara? Bai, oso. Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu? More moriak. <laughs> Zer da berdintasuna zuretzako? Berdintasuna, bueno, ne parek idetasuna gaiak ustean, pareko izatea, bali, balio berdine izatea. Bertsunadezu berdinek. Ispilua hurrian jartzen zarenean, ze ikusten duzu? Ni. Eta honditzean ze izan nahi duzu? Dentista. <laughs> <laughs> izan nahi duzu erreferenterik. No orden esateik guai? Jolene, tipikoak esango du baino, nera macho bai eta martxoaren 8a zararen hogeita a zer dira zuretzako ba borrakako egunak baino hoiz da ez luketenak izan berroiek bakarrik lan eguna amaitzen etxe kokiltzak eskuan dituzula atie irekitzen hastenteanean ze pentsatzen zu gaiz ondo txian tikiakekin ta goixo goixo eta hemendik ateratzen zarenen zertan hasiko zara pentsatzen edo egiten Bernda gontxikia, eta ben gaitxea, bainoa, afaia, eta... Amarretik, zenbateko puntuazio emango zineo, kelkarrizketa honi? Zuen lan nahi bat. Eta <laughs> zure nantzunak? <laughs> Ez dakitoizek esan <laughs> nintzazuk ere galdera batutzi barrio zu, bihazte barroetorriko dengon bidatuari. A ber, jo, eta bizan diazute pentsatzeko, baina... Baino... Hola, bapatean. Bapatean. E... Aunditzean ze zi izango zineke. Zidane? Habitu. Mm -hmm. Osangi. Ba, guk ere, orain dikeztak egu. Hemen dikama uste egunera nor izango den hemen. hemen. Norba eta Hemen, edo <laughs> antxetan, ikusiko dugu hori ere. Ikusiko, den. Baina izango dugu, izango dugu berriz ere amapola morea. E, onintza, ostolaz, eskerrik asko, placer bat izan bai, da. Bai, zuai. Ea, laster joaten zaren madriera, oporretan. Bai, a ber. A berrala den. Urren arte. Vale, agor.